İmam Kazım ə.səlamın şəhadəti münasibəti ilə əziz həmvətənlərimiz və oxucularımıza təsliyyət deyirik və o həzrətin həyatı ilə bağlı qısa məlumatı nəzərinizə çatdırırıq. İmam Kazım ə.səlamın şəxsiyyəti Adı Musa Ləqəbi Kazım Künyəsi Əbul Həsən Atası İmam Sadik ə.səlam Anası Həmidə xanım Övladlarınız sayı 36 19 oğlan 17 qız Təvəllüdü 128-ci Hidri qəməri ili səfər ayının 7-si İmamlıq müddəti 35 il, ömrü 54 il Şəhadəti 182-ci Hidri qəməri ili Rəcəbayının 25-ci Abbası xəlifəsi Harunun əmri ilə zəhərlənərək şəhid edilib Məzarı İraq Çazməyin şəhəri